Scrisoare de bună rămas. Iubito, câtă lume între noi, Numărători de ploi, din doi în doi, Și dintr-un ochi de dor necunoscut, Câte zăpezi pe buze ne-au crescut. Ascultă-mă și nu lasă-mă să strig, Mi-e frică de întuneric și de frig, Și nu mai vreau să știu Până la sfârșit, cine a iubit frumos, cine a greșit, cine a făcut spre noapte primul pas, cine a plecat din joc, cine a rămas, cine și-a smuls pereții rând pe rând, cine s-a întors mereu cu ziua în gând, cine a pierdut și cine a câștigat, de toate înlănțuit sau dezlegat. Cine-a crezut mai mult în celălalt, Sub cerul prea străin și prea înalt? Când am să uit cum sună glasul tău, De cât tăcerea ce-mi va fi mai rău, Și cum să pot sub stele nopta Când nu mai simt ce înseamnă umbra ta, Numărători de ploi, din doi în doi. Iubito, câtă lume între noi. Autor, George Țărne. Lectura, Maya Martin.